Nyolcadik fejezet Muban várt és gondolkozott, és vele szemben várakozott inéma is. Napokig, csupán arra ügyelve, hogy a városból ne láthassanak más ellenséget, csak a három torlas őrségét és a nyugati úton végig a beliszúi csapatokat. Ott a katonák kényelmesen szétszéledve tábort vertek. Mikor utólag Pechnemer beszámolt nekem ezekről a napokról, Avanában még a távolból is megborzongatott a vad vezér logikája. Ott ültek egymástól légvonalban legalább három kilométerre, közöttük a dombok és falak, soha nem látták egymást, nem ismerték egymást nyelvét, és végül mégis minden úgy történt, mintha Muban inima parancsa szerint cselekedett volna. Egyik hajnalban kitört a keleti kapun, egy szempillantás alatt szétverte a keleti torlasz őrségét, és egész haderejével nekirohant a dombnak, ami mögött az ellenséges hajóhat horgonyzott. Hajói ugyanakkor kifutottak Lail védett kikötőjéből, hogy a tenger felül kerítsék be az ellenséget. Ajala bevárta, míg a helytartó csapatának első katonái alig 40 lépésnyire voltak a domb tetejéről, csak akkor adott parancsot az íjászoknak és a parítjásoknak. A nyilak és a surrogva repülő kövek vérbe borították és szétszórták az első sorokat, de a roham lendületét nem törték meg. Újabb és újabb szakaszok kapaszkodtak felfelé, keresztül taposva az elesetteken és a sebesülteken, aztán ők is a földre kerültek, de már néhány lépéssel közelebb a dombtetőhöz. A következő hullám pedig alig húsz lépésre omlott össze az íjászoktól. Inima még várt volna, mert becslése szerint a helytartó seregének egyharmada még a keleti kapun belül volt, és tudta, hogy az az utolsó húsz lépés mindegyike egyre nehezebb lesz. Ő Muban egész seregét akarta. De Menevi idegei nem bírták elviselni a feszültséget és a félelmet. Húsz lépés csak, és a hajók oda vesznek. Nem gondolta arra, hogy már mindenképpen csak késve érkezhet. Több mint három ezer lépésre volt a dombaljától, és támadást parancsolt. Az inimma körül álló veteránok elmondták, hogy vezérük, amikor megpillantotta a rejtekhelyükről kiáltozva előre rohanó bitámi csapatokat, bíbor vörös arccal már sorolta is, kikinduljanak szakaszaikkal, hogy szétverjék és visszazavarják őket, aztán meggondolta magát és legyintett. A helytartó serege már észrevette az oldalról közeledő ellenséget. Egész századok fordultak feléjük a dombaljából és az oda vezető útról. rendben zárkóztak egymás mellé, és érzfalukon fermorzsolódtak a futástól elfulladt bittámi szakaszok. Az íjászok fönn a domtetőn lélegzethez jutottak. A parítjások lehajoltak, hogy összeszedjék a használható köveket, és Menevi, igaz, nem sokáig, büszkén hangoztathatta, egyedül az ő lélek jelenléte mentette meg a hajóhadat. Az északi és a keleti kapuból kifutó két út között hosszú és véres küzdelem tombolt. Az enyhén lankás síkság, ahol csak szélszorva volt egy-két bokor, a kertek a dombok aljában kezdődtek, kedvezőbb volt az abán csapatoknak, mert rákényszeríthették a maguk régi stílusú harcmodorát a bitámiakra, akik inén ma nélkül majdnem mindent elfelejtettek, amit tőle tanultak. Ember ember ellen küzdött, a bitámiak meg sem kísérelték, hogy egy-egy ponton nagyobb erőt összevonva áttörjék az abanok sorait. Iném már nem érdekelte ez a tehetségtelen öldöklés. Azt figyelte, feltűnnek e újabb abán csapatok a keleti kapuban küld- -e erősítést mubán vagy sem. A kapuszája üresen ásított, és ez meggyőzte, a helytartó majdnem olyan hideg fejjel képes mérlegelni, mint ő. Inimma ezért nem mozdult a dombról, mely mögött csapatai hasaltak, sőt, pihenőt rendelt. A veteránoknak még nincs itt az idejük, és lehet, hogy ma el sem jön. A bitámiak a maguk módján derekasan harcoltak. Ha a többiről meg is feledkeztek, a közelharc inimmától tanult fortéjai annyira izmaikba ivódtak, hogy az enyhítette alapvető hibáikat, a széthúzott sorokat, és hogy a futástól fáradtak voltak. Az arcvonalak ide-oda hullámzottak. Egyik félnek sem sikerült lényeges előnyt kiharcolnia a két út között. Csak az mutatta az abanok lassan romló helyzetét, hogy rohamaik a keleti domb ellen egyre gyengültek. Az íjászok már nem csak védekeztek, lépésről lépésre lassan lefelé ereszkedtek a domb oldalán, hogy nyilaikkal két támadás szünetében is elérjék az ellenük gyülekező, soraikat rendező csapatokat. Inéma parancsot küldött ajánlának, hogy a domb felénél túl egy tapottat sem mehetnek. Ismerte az embereknek azt a gyengéjét, hogy egy győztesnek igérkező harcban mindegyik külön is győző akar lenni, ezért olyan ostobaságokra képes, amit józan fejjel nem is gondolna. Az íjászok sík terepen ne kerüljenek szembe a nehéz fegyverzetű abban harcosokkal. Már közel volt a dél, de a csata képe keveset változott. Neria, a beliszúi kapitány, bár gondosan titkolta, gyáva ember volt, és ezért hűségesen tartotta magát Inima parancsához. Csapatai ugyan hadrendben álltak, de nem indultak a bitámiak segítségére. Inima sem mozdult. Látta, hogy amit érdemes, azt elvégzik nélküle is. Ekkor kapta meg Pilagú üzenetét, hogy az abban hajók közül negyvenet elsüllyesztettek, a többit pedig Lyle kikötőjének bejáratáig üldözték. Megpróbáltak behatolni a kikötőbe is, de a két bástyán elrejtett hadi gépezetek, amelyeket eddig csak hírből ismertek, és ezért könnyelműen alábecsülték pusztító erejüket, gerendának is beillő bronzhegyű dárdákat lőttek a hajókra. Ha ez a szörnyű fegyver talált, recsegve tört be a legvastagabb deszka is, és a legénység úszva menekült a gyorsan süllyedő hajóról. Pilagunak, mire visszavonulást parancsolt, már öt hajója odaveszett, és örülhetett, hogy embereinek egy részét meg tudta menteni az abanijászok nyilaitól. Nem sokkal ezután Inima kürtjeleket hallott a falról, és az abban sereg lassan hátrálni kezdett a keleti kapu felé. Egy pillanatig kísértette a gondolat, hogy megindul veterányaival, és a visszavonuló sereggel együtt ők is bejutnak a kapun, de Mubán helyébe képzelte magát, és ösztöne azt súgta, a helytartó szemrebben és nélkül feláldozná már úgyis megvert seregének embereit, leeresztve a kaput elzáró gerendákat, csak hogy az ellenfél kívül maradjon. És helyesen számított. Menevi, hadvezéri képességének elkésett bizonyítékaként elkezdte serege jobb szárnyát erősíteni, és újabb szörnyű véráldozat árán áttört az abán seregen. A bitámi csapatokból formált ég a kétségbe esetten védekező ellenség között már nyillövésnyíre sem volt a kaputól, és látszott, hogy már semmi sem tudja őket feltartóztatni. Az bal szárnya összeroppant, futva menekült, magával ragadva a bitámiakat is, akik diadallal a szívükben rohantak a kapu felé. Ők lépnek elsőnek az elfoglalt városba, ennél nagyobb dicsőséget egyetlen katona sem kívánhat magának. Az abanokkal együtt jó néhány szakasz bitámi is eltűnt már a kapu mögött, amikor az egymást taposó emberek áradata megtorpant, mint a sziklának csapódó hullám. A kinrekett emberek kétségbe esett üvöltése összekeveredett azoknak a jajgatásával, akiket összezúztak a lezuhanó, hegyes végű gerendák, és a falakon belül is ordítás harsant. Ott az abanok töltötték ki bosszújukat a bitámi harcosokon, és talán ez a hang volt a legszörnyűbb. Menevi egy pillanatra megzavarodott, aztán folytatta a kinrekett abanok átkarolását, és a egy másfél ezer embert egyre távolabb hajtva a kaputól nekiszorította a keleti domb oldalának, ahol az ijászok várták őket. Az ifjú bitámi király éppen hozzákezdett volna a mészárláshoz, hogy nevét a győztes csatának ezzel az utolsó felvonásával hosszú időkre vastagon bevésse a történetírok tábláiba, de inén -in ma az ünneprontók közbelépett. Mikor a kapu gerendái lezuhantak, csapataival megindult, és mirev Menevi a bekerítéssel végzett, a veteránok szakaszai ott sorakoztak a domb oldalán az íjászoktól jobbra. Aztán vékony, négy soros láncuk leereszkedett a dombon, befurakodtak a még mindig harcoló abanok és bitámiak közé. Inimma -in a becsület kedvéért előbb ájt fújatott a kürtösökkel, bár tudta, hogy a győzelemtől megrészegült bitámiak úgysem hallgatnak rá. A veteránok szaporán osztogatták a vágásokat, kardjukat az abanok felé élével, a másik oldalra pedig lehetőleg lapjával fordítva, és nem törődve a haragjában tajtékzó Menevivel szétválasztották a két sereget. Néhányan utólag azt állították, hogy a veteránok a nagy tolongásban nem ismerték fel Menevit, és isteni személye is kapott ütéseikből, sőt rúgásaikból is, de erről ő sohasem beszélt. Az abanok megadták magukat, és ezt a napot mindenki dicsőségesnek tartotta. A helytartónak alig maradt meg fele harcosa, az elesettektől és foglyoktól elszedett zsákmány tekintélyes, nem beszélve arról, hogy az elesett bitámiak zsákmány része is szétosztásra kerül a háború törvénye szerint. A katonák az elesetteket fosztogatták, Peknemer írnokai a foglyokat számlálták, a fegyvereket rakadták halomba, és a vezérkar elindult, hogy a dicsőségében feje búbjáig elmerülő menevi vezetésével végigjárja a csatateret. Győzelem volt tehát. Ezt inimmán kívül nem vont a kétségbe senki. Ő azonban mogorván ült a keleti domboldalán egy kövön. Elesett csaknem kétezer bitámi harcos. Ezért volt óli jelentős a szétosztandó zsákmányrész. Elesett semmiért. És ez a nap fordulópontot jelent a háború további sorsában. Háromszor kísérelt meg úgy csapni le a városra, hogy ne tudja meg Mubán mekkora erővel áll szemben. Mikor sebesülten feküdt, saját vezérkara akadályozta meg. A nyugati kapunál a rajtaütés csak a véletlenen múlhatott, inni ma akkor még nem tudta, mi történt, és most menevi ostobasága hiúsította meg a terveit. Pedig ha a helytartó egész seregét sikerül kicsalogatni, az életét merte föltenni arra, hogy kijön mind, ha időt hagynak neki, még aznap elfoglalja a várost. Muban eddig legfeljebb, ha tartott tőlük, félni semmi esetre sem félt. Ettől a naptól kezdve azonban retteg a falai mögött, és mindent kitalál majd, hogy maradék seregével megvédje a várost. Soha többé nem lehet rajta ütni, cselt vetni, mert ott is óvatos lesz, ahol maga biztos maradhatna. Húsz napjuk maradt a viharisten ideig, és ha addig rohammal nem veszik be mit kezd a hadseregével a szakadó esőben? Sarójuk alatt sárrá mállanak az utak, és megereszkedik az íjak húrja. A nap már a dombok fölött járt, az árnyékok megnyúltak, amikor a város falain mozgást láttak. Az abban katonák a keleti és az északi kapu között szabályos távolságra egymástól Póznákat erősítettek a párkány kövei közé. A fosztogatók először gyanakodva nézték, aztán megnyugodtak. A falak messze vannak, amíg a kapu ki nem nyílik, semmi nem zavarhatja a munkájukat. A vezérkar is megállt a csatatér közepén, és azon tanakodtak, hogy ez a készülődés vajon a kikötőbástyákon lévő hadigépezethez hasonló szerkezetek felszerelését jelenti-e vagy valami mást. Pilagú határozottan állította, hogy ott semmiféle póznákat nem látott. A hatalmas gerendák a bástya ablaknyílásaiból röppentek a hajók felé. Emberekre különben is értelmetlen dolog ilyesmivel lövöldözni. A póznák már végig álltak. Tövükben újabb embercsoportok tűntek fel. Ilyen messziről csak találgatni lehetett, mit csinálnak. Aztán a csoportok közepéből valami zsákszerű kezdett kiemelkedni. A teteje mindnek sötét színű volt, lejjebb pedig fehér, helyenként vörös foltokkal tarkított. Lassan kúztak felfelé a póznák mentén, és már eléggé magasra jutottak, mikor végre rájöttek, mit látnak. Volt, aki ordított és kardját rázta a falak felé, mások elsápadtak és szavukat vette a felismerés, csak kevesen akadtak a legelvetelmültebbek közül, akik a vállukat megrántva továbbfosztogattak. Több mint 400 elfogott bitámi harcos holtteste mesztelenül imbolygott a póznákon. Magasan hátra kötött karjuk a nyakukat szorító hurok ellenére is előre görbítette vállukat, fejük a mellükre esett vagy oldalt billent. Menevinek a torkára ford saját hadvezéri képességeinek magasztalása. A vezérkar döbbenten bámult a falakra. Többségük kérges szívű ember volt. Elég akasztást láttak életükben és halált is, de a kötél gonosztevők büntetése. A katona a halált fegyverrel adja és fegyvertől kapja, ez iratlan törvény. Tudták ugyan, muban kalózoknak tartja őket, mégse hitték, hogy úgy bánik a hadifoglyokkal, mint a tengeri rablókkal szokás. És azzal is tisztában voltak, Menevi legalább annyira bűnös, mint maguk az áldozatok, akik elvakítva a már elértnek tűnő győzelemtől berohantak a kapun. Egyik sem szólalt meg, mert bármit mondanak, az állásfoglalás a bitámi király mellett vagy ellene, és egyikre sem szívesen szánták el magukat. Először gondoltak arra, milyen jó volna, ha innen ma most itt lenne és cselekedne helyettük. Fellélegeztek, amikor észrevették, hogy feléjük tart. Igaz, egy csöppet sem sietve. Megmegállt a fosztogató katonák mellett, mert azok szóltak hozzá, ő válaszolt nekik, és amikor tovább lépett, a katonák üdvözésre lendítették karjukat. Őszintén csodálták ezt az érthetetlen és rettenetes embert, ő pedig lassan közeledett, kerülgetve a bokrokat és a mindenfelé heverő holttesteket. A következő csoportnál megint megállt, az egyik veterán a falakon lógó bitámiakra mutatott, Mondott valamit, és röhögött hozzá. Inni ma úgy vágta szájon, hogy a kemény kötésű legény hanyat esett, Társai pedig tisztelettel húzódtak félre. Amikor a vezérkarhoz ért, egyenesen Menevihez fordult. Ne csak a csatateret mutasd meg csodálóidnak, Isteni Uram, Hanem győzelmed legdicsőségesebb jelvényeit is. A városfal felé intett és a vezérkar tagjai örültek is, féltek is, hogy kimondta az igazságot. Majdnem két teljes negyed évig azért tanítottam őket, hogy most lábaikat tisztességtudóan lóbálva köszöntsenek téged, nagy hadvezér. Szívem örül, hogy ezt láthatom, folytatta a gyilkos nyugalommal, de igazán csak akkor volna boldog, ha te is ott lógnál közöttük. Amit, a mocskos istenekre esküszöm, Jobban megérdemelnél, mint azok. Megmutatom neked, hogy elfoglalom, Lailt, még ha ezzel a két kezemmel kell a falak köveit szétfeszegetnem, és bosszút állok azokért is, akiket a te ostobaságot küldött a halálba. De habamú szentséges piszka rondítsa be a fejem, kétségbejtő volt, hogy inéma mennyire nem tisztelte az isteneket, pedig most nem is ordított, ha veled még egyszer csatába indulok. Menevi lába elé köpött, és elfordult, hogy tovább menjen. Katonáid közül azoknak, szólt vissza a vála fölött, akik méltók lesznek rá, talán megengedem, hogy velünk tartsanak, de a többi veled együtt, Isteni Uram, jobban teszi, ha mostantól kezdve messze elkerüli a falakat. A bitámi király aznap este megmaradt seregével, külön táborba vonult. Katonái morogva engedelmeskedtek, tekintetükből Menevi kiolvashatta, hogy uralkodása dicsőségesnek tartott napjai után most más idők következnek, itt és talán oda-haza Vitamiban is. Gyűlölte inimmát, de tudta, ha parancsot adnak katonáinak, hogy támadjanak az avanai veteránokra, ellene fordulnának. A vezérkar is megtárgyalta a történteket Inima háta mögött. Pilagú és a hajós kapitányok igazat adtak Inimának. Neria jelentőségteljesen hallgatott, talán csak azért, mert senki sem kérdezte a véleményét. És hallgatott Pechnemer is. Amikor nagy sokára megszólalt, csupán annyit mondott, hogy ő hazamegy Avanába. Tisztségét és feladatait Tarkumira ruházza, ha a vezérkar elhez hozzájárul, és amennyiben az avanai kincstárnak járó zsákmányrészen kívül valamelyik vezér egyéb királyi zsákmányrészt, vagy akár a sajátját rá akarja bízni, azt is elviszi, ha elengedő hajót kap hozzá. A kutinban történtek óta inima iránt érzett félelme egyre növekedett. Kiszámíthatatlan természete ejtette. Félt, hogy a zsákmányból bármelyik pillanatban újabb aranyat és más drágaságokat kell elprédálnia hogy valamelyik kis parti település lakóinak jó indulatát biztosítsák. Holott Pechnemer úgy érezte, ezek az emberek az ajándékok ellenére legszívesebben tört döfnének a hátába, ha elfordul. Irtózott a vértől, az úton útfélen fekvő hulláktól, a durva és közönséges katonáktól, undorodott a többnyire poshat ivóvíztől. Ez az utolsó csata, a falakon függő bitámiak hullái, Végül pedig az Inima és Menevi szembekerüléséből várható újabb veszélyek olyan rettegéssel töltötték el, hogy ezt a Lail falai mögött rejtőző kincsek nagysága sem tudta ellensúlyozni. Mindez persze csak nekem merte elpanaszolni Avanában. Ott a vezérkar tanácskozásán igyekezett, hogy maradék méltóságát összeszedve röviden és határozottan mondja el ajánlatát. Tarkumiba megbízhatnak, hangoztatta, de nem volt rá szükség, a hegy lakó találékony volt, erős és határozott. Ravaszsága vetekedett Pechnemerével, és nem akart senki, aki úgy bírta volna a fáradtságot, mint ő. Pilagóék bölcsnek tartották Pechnemer ajánlatát, mert jobb, ha az eddig megszerzett zsákmányt nem sátrakban kell őrésztetni a zuhogó esőben. Tudták, hogy nem sokára dérték dagasztják majd a sarat, hanem biztonságban pihen a palóták kincstáraiban. Sejtették azt is, ha nem is olyan világosan, mint Inimma, hogy ami ezután következik, az keményebb és nehezebb lesz, mint eddig volt. Csak azon aggódtak, elengedi Inimma peknemert. A vezért hiába keresték, nem találták sehol. Már beesteledett, és a sereg teljes nagyságában szétterült a domboktól övezett síkságon. Mindenfelé tüzek gyulladtak, fényüktől a sötétség megsűrűsödött. Sok idő telt el, míg végre egy veterán jelentette, hogy a falak irányában látta Inimmát. felé alig pislákolt néhány rőzse csomó. A katonák nem tartottak rajta ütéstől, de messzebb húzódtak a falak tetején lebegő árnyaktól. A vezérkar is szorongva lépdelt, túlhaladva az utolsó tűz fényén, Inim a nevét kiáltozva. Itt sűrűn feküdtek a halottak, bitámi és abban katonák testét egyformán alaktalanná gyúrta a sötétség. Hiába vigyáztak, minduntalan belebotlottak egy észrevétlenül elnyúló lábszárba. A halál görcsében félig felemelkedett karok hideg érintéssel ütköztek a térdüknek. Ha Peknemer nem akar már másnap hajnalban indulni avanába, soha nem vállalkozik erre az éjszakai botorkálásra. Inimma hang nélkül és váratlanul bulkant elő a sötétségből, mintha az egyik elesett harcos kelt volna életre. Peknemer kis hián felordított. Neria a kardjához kapott, még Pilagú is felhorkant. A hajóst nem volt gyáva, de az ő idegeit is felborzolta a sok szanaszét heverő hulla. Ilyesmi soha nem fordult elő rendes tengeri csatában. Miért kerestek? kérdezte Inimma, aztán elfordult tőlük, a falakat nézte. A fal sötét, tömege hatalmasan és áthatolhatatlanul magasodott az éjszakában. A párkány alatti nyílásokban felvillant egy-egy fákja fénye. Néha kiáltásokat is hallottak a falak mögül, értelmüket felszívta a messzeség, akkor sem tudták volna, mit jelentenek, ha ismerik az abanok nyelvét. Inim ma mozdulatlanul, háttal feléjük olyan tömör volt, akár a fal egy letört darabja, és hallgatása kifürkészhetetlen, mint a távoli kiáltások. – Mehetsz, Pechnemer, szólalt meg végül. Hangja tompa volt. – Hajala, majd kijelöli a harcosokat, akik elkísérnek. Nem kapsz sokat. Pechnemer először hálálkodni akart, de megkönnyebülésében maradék önfegyelme is elolvadt. Megfordult, és mintha maga Nanúr járna a sarkában, a tüzek felé rohant, Megbotlott a földön heverő testekben, elvágódott, végighemperedett rajtuk, aztán feltápászkodott, újra megbotlott, elesett, úgy érezte a halottak maguk közé rántják. Ha a futás és a rémület hagy elég levegőt a tüdejében, ordított volna. De így csak nyögés szakadt ki a torkából. Mikor az első tábortűz körül guggoló katonák közé toppant, azok ilyetten ugráltak fel, és fegyvereik után kapkodtak. Nem tudott megszólalni, csak a kezével mutatta, hogy rájuk akar támaszkodni. Négyen is tartották már hatalmas, ziháló testét, mikor fejével végre a dom felé intett. A kikötőbe örökte, aztán összecsuklott az iszonyattól és a kimerültségtől. Pechnemernek elege volt a háborúból.